Подасть голос від своєї каси Ірина, ульжна подруга. «Чи не прочарувала вас там яка-небудь хутірська вдовичка?» «Не дочарів дівчата, коли район у прориві. Враз нахмуриться кочубий, і ця хмурість його не зійде і тоді, коли він, повернувшись до редакційної кімнати, візьметься добувати з польової сумки, кидаючи на стіл привезені папери, зібрані факти». А втім, якихось фактів Кочубеєві ще, видно, бракує. Тимто підійшовши до телефону бандури, що висить в кутку на стіні, він ще й тут надолужуватиме прогаяне. Довго і вперто крутячи ручку, когось викликатиме, а потім, схилившись над апаратом своїм дзьобатим носом, домагатиметься на сіливому вслідчі від якогось нещасного голови додаткових прізвищ та цифр. Та найскладніше для Кочубея починається тоді, коли зібрані факти, треба буде викласти на папір. Пишеться йому важко. Тонкі губи його під час роботи будуть міцно сціплені. Ці зімкнуті, аж побілілі, в напрузі губи віщують Кочубеєвим недругам дошкольні удари. Нещадне таврування, навіть погрози. Зате, коли роботу завершено, викорінювач зла нарешті випростає плечі і наді хрустне хрусне суглобами і гордовито мовить до нас. Ось так, хлопці, якщо вже вдарити, так ударити, щоб до нових війників не прочунялись. Плодами своєї творчості товариш пісня відчуває потребу ділитись з нами. Написане – Читає обом голос На деяких висловах роблячи Круті, вольовиті наголоси Матеріал найчастіше буде гострий Викривальний Ряснітиме такими словечками Як полигач, людці, ворожене добитки А якщо написане буде Ще й приперчено народним прислів'ям То автор назве своє творіння фейлетоном Під яким завтра в газеті Стоятиме повноголосий підпис «Лаврін, пісня, те, що виходить з-під Кочубеєвого пера, ми сприймаємо як газетярську безстрашність. Завдяки його виступам «Червоний степ» має репутацію газети зубатої, а це зараз неабиякий плюс». Переоцінка цінностей, якщо і станеться, то це буде згодом. А поки що перед нами той на чиєму хребті, як він каже, газета тримається. Отже, сприяти йому в роботі ми вважаємо для себе цілком природним. Щоправда, нам трохи смішною, здається, Кочубеєва зневага до правил граматики та пунктуації. Жодних розділових знаків він не визнає, окрім свого улюбленого знака «запитання», хоч і його здебільшого ставить не в попад. Скажімо... В заголовку «Надолужимо прогаяне» неодмінно вліпить цей знак. Що його розумій, як хочеш. Найголовнішим для себе Кочубей вважає добувати факти. А решту, все, в тім числі й знаки розставляти, він полишає нам, своїм молодшим колегам, що опинилися в редакції одразу після семирічки. «Ви, хлопці, щодо знаків метикованіші». «А от пишете по Примеренському, звідки у вас такий лібералізм? Чи не збиває вас із Пантелику наш невизнаний геній?» Це він так величає Миколу Житецького, нашого відповідального секретаря, відомого в районі поета, завдяки сприянню якого і взято нас із кириком сюди, на газетярський вишкіл. Микола користується неабиякою шаною і довірою редактора товариша Поліщука, маленького, збойною шевелюрою чоловічка в окулярах, що в числі мобілізованих прибув до нас з Харкова, з технічного вузу, для зміцнення місцевих сил після чергової чистки. Ось йому й доручено керувати газетою, хоча в газеті він ніколи не працював, та, видно, і не збирається в ній затримуватись». «Симпатичний дядечко!» – відгукується про нього Ірина. «Невідомо тільки, жонатий він чи ні?» а Вранці, з'являючись в редакції, Поліщук найперша зиркає на Миколані двері.